Можливо, тебе й шукають. Навіть, напевно, шукають, але не ці даєшники. Ці швидше заклопотані тим, як би здерти з водіїв десятку другу перед вихідними. «А можна подивитися на серійний номер машини?» – запитав старшина. «А вже ж», – погодився я, відчуваючи, як повертається напруга, що вже було відкотилося від серця. Все ж таки вони когось шукають. Може, викрадену машину? Я згадав, що не перевірив серійні номери там, у пункті прокату. А якщо вони дійсно перебиті...